John Grisham, A Csaló, Geopen könyvkiadó, Budapest, 2013. ISBN 978-615-533-102-2. A fordítás a következő kiadás alapján készült. John Grisham, The Racketer, Belfry Holdings, Inc., London, 2012. Fordította Wertheimer Gábor. Felolvassa Ambrus Attila József. A felvétel 2022. márciusában készült. Melkom Benister a kisvárosi ügyvéd belekeveredik egy szövevényes csalási pénzmosási ügybe. Bár nem igazi bűnöző, csupán kihasználták naivitását, a szövetségi bíróság tíz évre ítéli. Nehezen felépített egzisztenciája rombadől, felesége elválik tőle, fiát elveszíti, barátai cserben hagyják. Éppen büntetése felénél tart, amikor egy hegyvidéki nyaralóban szörnyű büntény történik, meggyilkolnak egy szövetségi bírót. A helyszínelők a házalak sorában egy hatalmas, bombabiztos páncélszekrényt találnak, tárva nyitva üresen. Vajon miféle értékeket őrizgethetett nyaralójában a köztiszteletben álló, de gazdagnak nem mondható bíró? És ki lehetett az, aki ismerte a titkát? Melkom azt állítja, tudja ki a gyilkos, és alkut a szövetségi kormányzatnak, megosztja velük az információt, cserébe azonnal szabadul, továbbá új személyazonosságot és új arcot kap. Az FBI sehogy sem halad a nyomozással, ezért elfogadja az ajánlatot. Ám amikor úgy tűnik, a gyilkos cinkosai minden óv intézkedés ellenére melkom nyomára bukkantak, az ügyvéd bejelenti, hogy kiszáll a tanúvédelmi programból, majd pedig neki lát, hogy megvalósítsa nagyszabású tervét. John Grisham ezúttal még a szokottnál is fordulatosabb történettel örvendezteti megolvasóit. A titkok, hazugságok, fondorlatok szédítő forgatagában az igazság csak a könyv utolsó lapjain bontakozik ki.